Конкуренти Не копіюйте Іноді копіювання є частиною навчального процесу. Скажімо, для художника-початківця, який робить копію картини в музеї, або барабанщика, який підігрує соло Джона Бонгама з композиції «Мобідік» рок-гурту «Лед Коли ви вчитеся, така імітація може бути корисним інструментом у пошуку власного стилю. На жаль, копіювання у сфері бізнесу зазвичай є далеко не таким шляхетним. Можливо, це явище слід сприймати в контексті того, що всі ми сьогодні живемо у світі так званого копіпейсту. Можна замить, украсти чиїсь слова, зображення або код. Отже, у декого виникає спокуса побудувати свій бізнес на такому копіпейсті. Утім, це формула поразки. Проблема копіювання такого штибу в тому, що воно не передбачає усвідомленого ставлення до справи. А таке ставлення є основою розвитку бізнесу. Ви маєте розуміти, чому саме те чи це спрацьовує, і чому те чи це є саме таким, як воно є. Коли ви просто запозичуєте чужу ідею, ви не відчуваєте цього. Ви відтворюєте поверхневий шар, не розуміючи глибинної суті. Дуже велика частина праці, що її творець оригіналу вкладає в свій продукт, є невидимою. Її заховано глибоко всередину. Наслідувач, насправді, не знає, чому щось виглядає так, як воно виглядає чи сприймається так, як сприймається, чи читається так, як читається. Копіювання – це фаршивий фініш. Воно не має змістовної суті, немає розуміння. Нічого, на що можна було б опертися для подальших рішень. Крім того, наслідувач приречений постійно нас доганяти. Його позиція завжди пасивна. Він ніколи не лідирує, а тільки плентається позаду. Він створює продукт, що за визначенням є застарілим. Підробку – неякісну копію оригіналу. Так жити не варто. Як ви можете зрозуміти, що копіюєте когось? Якщо хтось інший робить основний обсяг роботи, значить ви копіюєте. Ви можете щось створювати під чиїмось впливом. Але не крадіть.